Piața de legume! Verzi, simfonii de ape și ostrovuri, sfărămături de astre și comete, galante, sfecle în rochi violete și verze în azurate malacovuri, cartofi, pui noi și frages de vrabete, salate, file albastre de ceaslovuri, ardei celeste candele în alcovuri, mărar cu crilionți și roă în plete, fasole. Perle rupte din coloane și gușteri de smaralde ca straveții. și voi, o pătlăgele dolofane, bucăți de soare viu în toiul pieții, sărbătorești și roșii lampioane aprinse la festinurile vieții. 4. A. 9 a 1968